Den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holdt bødekasse med MobilePay Box. Det er lørdag den 10. juli, og vi er klar til endnu en optagelse af EM-bold. Det her det er faktisk den anden sidste udsendelse, da vi næsten er nået til vejs inde for turneringen, og søndag altså skal have afviklet EM-finalen mellem England og Italien. Inden vi lige hopper i gang, så skal jeg bare lige gøre lyttere opmærksom på derude, at man kan komme med ris, ros eller spørgsmål til os her i studiet, det kan man gøre ved at skrive til podcast eller til mig personligt på sandro hvor jeg så vil tage spørgsmålene med og selvfølgelig også uddele den ros, der er. Og så ja, bare glemme den, øh, den ris, der nu skulle være. Øh, I dagens udsendelse, der skal vi kigge frem mod den her kamp i første halvleg, altså EM-finalen, hvor vi dykker ned i den og prøver at lave en lille optakt Mens vi i anden ser på den turnering, som vi som Danmark har været vidner til og været igennem, og også kigger lidt frem for det her landshold. Mine gæster, det er dig, Rasmus Miner. Velkommen til. Tak for det. Var det færdigt, at Danmark de røg ud til England i semifinalen? Altså, de kolde fags, så, så synes jeg egentlig, at vi havde stor ære kampen, men, øh, men jeg må også sige, at jeg synes, det var fortjent, at, at England de trækker sig sejrt ud af den her kamp. Øh, så er der selvfølgelig den her pakke med et straffespark og noget laserlys og en bold på banen, og som, som gør, at man er frustreret i, i den situation, som er mega afgørende for kampen, fordi den kunne snilt, den periode der, der kunne den snilt have røget ud i en, en straffe, hvor jeg synes, vi har klart uh, den bedste målmand og måske på den måde kunne, kunne have vundet. Men jeg må også sige, at, at uh, England de har nogle har boldt meget, de har kreer nogle chancer, hvor Michael, han, han er kampeafgørende, øh, og men ikke, at vi har de helt store øh, chancer. Han er et fantastisk frisbakke af, af Damsgaard. Så øh, hvis man kigger bort fra, fra den, den der pakke med frustrationer i, i det kampeafgørende øjeblik, så, så, så må jeg også indrømme, at det, det var fortjent, at ingen at dem vandt. Men er der noget med, at vi ikke kan fjerne vores danske briller? Fordi at øh, der var også nogen, der sagde, at øh, danske fans bud af den russiske national i parken. Det her med laserlys, det er jo ikke noget nyt. Altså, det sker. Øh, det kan jo være en idiot, der har stået op på tilskuerpladserne og gjort det ned mod Michael. Så at man frem skal have det på en hel nation i forhold til det her, er det fordi, at, at vi er så dybt skuffet og, og det skal man også være. Og derfor er det også i orden, at man lige har den her første fase, som Ja, som både spiller og alt, alt andet omkring Danmark, at, at, man, at man på den måde har det indtryk af kampen, fordi enig, jeg synes det heller ikke, Danmark var det bedste hold. Ja, men man søger jo nok en eller anden form for retfærdighed. Øh, der, der er flere ting, jeg synes, nu er det Italien, de møder, som jeg synes har været mere inspirerende under den her slutrunde i forhold til England, som har været <laughs> bundsolid, de har er lukket et mål ind, ikke? Men, men har været hakken i deres spil, synes jeg. Og så har de haft en god timing her til sidst, hvor de har slået England ud og Ukraine overbevisende, og så Danmark ikke har fået Kane i gang. Så det er klart, at der er noget retfærdighedssøgende. Og den her frustration, men min fornemmelse er også, når man hører folk på gaden, at den her stolthed, og jeg synes ikke, det var Danmarks bedste kamp, men de gav jeg er ikke men de gav alt, og alt blev lagt ud på banen, så der var ikke mere i tanken. Så, så det er stoltheden, der fylder mest. Sådan er det jo lige efter en, et nederlag. sådan skal det være. Vel, <laughs> I hvert fald velkommen til. Tak. Min anden gæst, det er dig, Jan Christiansen. Lytterne derude, de vil vide, at jeg har været efter Mikkel Bækman nogle gange, da han kommer for sent til at starte med en af <laughs> og han... Han sagde ellers, at han havde fået en lærestrej af Morten Olsen engang, hvor han øh, kom for sent to gange, mener jeg, til en samling og sagde, det sker aldrig igen. Og så gik der en udsendelse, og så kom, øh, så kom han for sent. Så lige skud hurtigt til Mikkel derude, men øh, du kom også lige lidt for sent. Du har spillet i Tyskland, jo. Ja, jeg havde kommet for sent. Det ligger, det ligger desværre, <laughs> eller ikke desværre, det ligger dybt i mig jeg stadig, at ikke er kommet for sent, så, øh, Jamen, så det, vi gerne, det er. jeg. Nej, jeg vil gerne lige høre i forhold til det her med, med når da du spillede i Nürnberg og det at komme for sent. Nu har vi så også en... En sponsor på podcasten, Mobile Pay øh, med det her Mobile Pay box Hvordan var det i Tyskland med bødekasser og, øh, og det her med? Hvor meget skulle man... Altså, ikke, ikke nødvendigvis i, i euro, hvor meget <laughs> du kunne i, men, men var de meget øh, stringente på den del? Ja, det var de. Æh, især det her med at overholde øh, aftaler og tider, selvfølgelig. Æh, ikke kom for sent, selvfølgelig. Så kunne der ske noget, man ikke selv var over, så kom man for sent. Men så så så øh, træneren stadig ikke øh, helt, øh, helt <laughs> godt på en. Øh, men nej, vi havde da også en bødekasse, og det kørte da nogen, nogenlunde fornuftigt. Øhm, ja. Så ja, der var bøde for at komme for sent. Men er det det den der, hvor man tænker heroppe som, som dansk, når man skal til Tyskland, så er det virkelig kæftrit retning? Ja, både og. Jeg tror så, det er blevet lidt bedre, uden at skulle, skulle sige, hvordan det er i dag. Men, men det er jo vigtigt, at man overholder aftaler. Så går det jo ikke, at, at nogle spillere kommer slenderne 5-10 minutter øh, senere. Fordi at, hvordan så med aftalerne på banen, så det er jo ligesom det, der skal, hvad skal man sige, implementeres i holdet, og, og ja, altså det, jeg synes også, at det er, er respekt for de andre, ens medspillere, træner og træner osv., og ja, øh, i nutiden, hvor man har almindelig arbejde, også ens kolleger, øh, at man kommer til tiden og overholder øh, de mødetider og aftaler, man nogle gange har lavet, så det mener jeg egentlig bare, det er almindelige øh, høflighed osv. Og, og så videre, så videre. Så tager jeg den personligt. Nej. <laughs> hvis vi lige skal køre over til, øh, til selve EM. Øh, Julian han udtalt, at, øh, at Wembley her i onsdags, det føles som en udbane. Og det er jo officielt set en neutral kamp, hvor England jo så sådan set bare har den her hjemmebane. Fordel, fordi den spilles, og blev spillet på Wembley i London. Vi så faktisk en stadiumspeaker tilbage i 2006 mellem Tyskland og Italien. Der mener jeg, det var en semifinal hvor den kamp røvede i, i forlænget spilletid som guidede tilskuerne op, og han blev faktisk efterfølgende fyret. Julmann har været udtalt, at de her 60.000 på lægterne, det var en stor mur mod, den, altså mod Danmark, og sådan set også en stadionspeaker, og det er omkring, som føles som en, som en hjemmekamp. Er det noget, der giver spillerne energi, altså de danske spillere, eller er det et minus, at man har sådan et, et stadion imod sig? Både og. Jeg tror absolut, at der er nogle spillere, hvor, hvor man tænker, åh, oh, åh, oh. øh, og så er der andre, der bliver tændt af det. Øh, så jeg tror, det er, det er ikke 50-50, men det er forskelligt fra spiller til spiller, hvordan, hvordan de tager det. Øh, men det er klart, at ved en slutrunde, så skal en stadionspeaker jo, øh, i hvert fald efter min mening være neutral. Øh, selvfølgelig spiller vi på udebane. Øh, vi har også haft hjemmebane. Øh, i, I puljekampene, så, så vi, ville jo, vi vidste jo, at vi ville komme på udebane, og vi vidste jo også, at det ville blive venteligt, øh, øh, hvis vi gik videre, som vi gjorde. Øhm, så vi var jo egentlig forberedt på det, men nu skal jeg ikke kunne sige, hvad stadionsspeakeren har gjort, og hvad han ikke har gjort, men hvis han kun har, hvad skal man sige, øh, de engelske tilskuere, så mener jeg at det absolut, at det er dårlig stil. Øh, jeg ved faktisk heller ikke, hvad han, hvad han 100% har gjort. Nej, præcis. Jeg så det også på tv. Det er julmandens udtalelse, ja, jeg ja. bygger det på der så så det kan det da absolut godt være at det, det engelske fodboldforbund går ind og kigger på det eller ja uh, UEFA eller hvem der nu skal ind og kigge over det fordi at, at hvis det målrettet har været kun mod de engelske tilskuere så mener jeg at der absolut også det er forkert men, men en stadion kan jo kan jo godt op en hele stadion synes, synes du generelt at det har været unfair at England måtte have hvad var det så cirka 55.000 tilskuere inde på altså til, på på Wembley og Danmark måtte have de her .000, fordi det jo udligner jo ikke i forhold til, hvis vi snakker igen, at det har været en neutral grund, en, en helt anden EM-slutrunde indtil altså, de, alle de andre år. Der har det jo været 50-50. Ja, men det er rigtigt, men vi vidste jo igen. Vi vidste forholdene, og hvis, øh, som vi gjorde, kom så langt, så vidste vi, at det var sådan, det ville være. Øh, heldigvis fik vi jo, øh, var det 8.000 danskere og ind, som, som jeg i hvert fald på et tidspunkt godt kunne høre hjemme i stuen. Så, så det var jo bare kæmpe gave til dem. Øhm, så man kan jo sige, at vi vidste, hvordan øh, tingene var, og, øh, og hvordan de ville blive i kampen, og, og jeg tror da heller ikke, at spillerne var, var øh, meget overrasket over, at, at den her opbakning til de engelske fans var så stor, som den var, fordi at man kan sige, at kampens udvikling, vi kom foran på vanvittigt flot frisbaksmål i øh, så kunne vi... Hvad skal man sige, de engelske spillere sagtens har fået stadion imod sig, hvis vi havde holdt dem stangen lidt længere. Så der er både plusser og minus om. men nu kampens udvikling, ja i mindre, så er det jo klart, at et 1, 1 og England trykker på, så er det klart, at man har et helt stadion næsten imod sig. Ja, så bliver det lige pludselig til, til en stor faktor. I hvert fald velkommen til, Jan. Tak. Og lad os så hoppe ud i første halvleg. Inden vi dykker ned her i, øh, i første halvleje til øh, optag til finalen mellem England og Italien på Wimbledon, så plejer vi at have det her dagens detalje. Men øh, fordi der ikke har været nogen øh, kampe, og blev spillet, så er det lidt ondt at spørge, hvad der er foregået om fredagen i, øh, i rasmus og Jans liv. Så derfor har jeg været så Det også om... kedeligt. Ja. <laughs> Tror i hvert fald for mit vedkommende. <laughs> så kan vi, øh, vente, så har jeg vendt om til at og spurgt, om vi skal inden finalen, for der kan vi jo godt core en turneringsspiller so far. Kig på, hvem ja, hvem I har. Så vi kan lige så godt starte over ved dig, Rasmus. Hvem har du som, jeg ved ikke, om man skal kalde det -MVP, men bare i hvert fald turneringsspiller? Jeg, jeg synes faktisk, det er noget svært, og jeg har et par stykker. Ja. Jeg har en med danske briller, og der har jeg Pierre Emil. Ja. Jeg synes, han har været outstanding, og også leveret assist for en defensiv spiller. Men, men han har været en forgangsmand og en leder og en. Øh, ja, jeg tror også han ligger højt på vundne bolde og har spillet samtlige minutter ikke? Jeg tror Så, det nærmest det kun er. Jeg ikke tager mig på ordet derude mm. lytter, men sådan noget fem minutter måske ikke har ja. spillet. Øh, jeg, jeg synes han har er, er vokset endnu mere end han. End han har været. Så, så, så ham har jeg. Og du har med alligevel, kan jeg høre over, for eksempel, en dansk darling som mele. Ja. Det, han kunne også godt være med, men man må kun vælge en jo. <laughs> jeg synes, mele han havde nogle udfordringer mod England, og blev udfordret. Det er jo klart, at de forbereder sig også på vores dygtigste spiller. Og der, og der blev han, og havde måske også nogle defensive opgaver i forhold til Englands meget hurtige spiller så, øh, men jeg synes, han har nogle udfordringer i, mod England øh, specielt, men han har også spillet en fantastisk turnering, det er slet ikke det. Pierre Miel, ham tager vi med. Hvem har du med siger du? Jamen, jeg har øh, jeg ved ikke, ja, om jeg bliver Ej, du bare til nu. Nej, jeg har Sturley, også som øh, altså jeg ved godt, han laver den der diver der, men han øh, altså han, han har været krampergørende også med sidst Uh, eller han, han er med omkring alle målene mod Danmark og uh, har selv scoret et par stykker og, og lavet sidst og uh, kunne godt, hvis England går hen og vinder det er jo tit for for vinderholdet, som, som, som får den titel ikke? Uh, han har været afgørende for England uh, og især da Kane har ikke været jo, han er så kommet efter det må man så sige ikke? Men, men han har været uh, også en Kai Walker, som er sådan lidt undervurderet som, som som type, som jeg heller ikke sådan er kæmpe fan af personligt, men, men, men altså, han spiser bare op i forsvaret og spiller i tremandsforsvaret på højre bakken og øh, er sådan et, lidt en usynlig held, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Så ham har jeg også lidt øh, men danske briller, Pierre Emil og... Men så du går med, hvis nu du skulle gå med en med øh, ud af de tre, ja. hvem, øh, hvem skal vi så kigge mere på? Ja, men så, så tager vi Pierre. Pierre Emil. Ja, den køber jeg 100%. <laughs> 100% men hvis du sådan objektivt skulle se øh, fra hele turneringen, så kunne det jo godt blive en størling. Altså, som, han scorer jo alle målene for England, alle. Det var to mål i, øh, mm. i indledende, og det er også ham, der, som du siger, siger, han er jo med øh, på, på det mål, de scorede mod Danmark, øh, mm. ud over Keynes. Han er med i rigtig meget øh, igennem hele slutrunden, og det er også bare ham, der skaber stort set alle deres øh, sådan større chancer, og det kommer igennem ham, så det er vel... Vi skal prøve at lægge alt det her med, at han har folk, der, der siger, at han har og så videre. væk, kig på hans fodboldmæssige kvaliteter, det har været godt. Det, det, det må man sige. Altså, altså, der, der, han er jo den her x-faktor, blandt andet som en af, af dem, som England har... Øh, som kan bidrage med noget, med noget ekstra, og det, det, det, det synes jeg faktisk, han har gjort, mm. så, så han kunne sagtens blive en turneringsspiller. Jeg synes, det, jeg synes det er lidt at han, han spiller som en Ferrari, men han afslutter som en Fiat, altså det er jo, <laughs> hans afslutning er virkelig... Altså, øh... ja, han kunne godt kigge på Italien, eller, italienerne, de, de, de rammer den altså flot, synes ja. jeg, Der, de har lavet nogle flotte mål, så det kan være, han skal kigge lidt derovre vi kigger på øh, det er Højbjerg, som du har, og så øh, fik jeg luret en størling ind. <laughs> så de to. Jan, hvem har du som, øh, som turneringsspiller? Jamen, jeg har kigget lidt ind øh, på de to finalehold og, og taget et par offensive spillere og valgt. Øh, også en af dem, men uh, Insigne fra Italien og Størling fra England. Ja. Øh, um, Hvorfor Insigne? Jamen, jeg synes, han også, uh, som I nævner med Størling, han har også været kampeafgørende øh, og virkelig præget den italienske offensiver. Og med hensyn til Stirling, så, så er valget gået på ham simpelthen, fordi at, øh, som I siger, han er, bliver matchvinder mod Kroaterne, mod Tjekkerne, øh, og de sætter englænderne i gang mod tyskerne med 1-0-scoring øh, og en evig gild øh, til uro i, i kampen mod danskerne. Øh, altså, det var ham, der var klar og farligst, øh, indtil Kane begyndte at falde lidt ned i banen, og, og, og han blev så lidt øh, svær at dække op. Øh, også ham, der tvinger Simon Kjær til et selvmål, så, så for mig er det... Øh, det er helt klart øh, også Englands farligste våben, øh, det er størling, fordi at med hans hurtighed og driblinger. Øh, men ja, hvis han så kunne lære at afslutte som linsigne, så, øh, <laughs> så ville det ligne noget. Hvad hvis man havde, øh, fordi nu nævner I begge to Stirling, og han har jo også været helt fantastisk. Hvis man lukker Stirling ned for England, lukker man så også meget af Englands opspil ned? Det vil jeg sige ja til, øh, fordi at, nej, jeg synes han var farlig. Hver gang han fik bolden, så, så følte man, at øh, der kunne ske et eller andet i kamp mod, mod Danmark. Jeg ved godt, også en Kane, men, men han, han er svært at dække op. Det skal spillere på det her niveau være, men, men Størling har bare den der x-faktor med fart osv., og, øh, og han kan glide af på modstanderne. Så han er virkelig en spiller, som er værdifuld og me mega vigtig for England og øh, Englands offensiv, fordi at, altså, han scorede de to mål, øh, som giver seks point i, i puljen og, og sætter dem i gang, og tyskerne... Øh, de fik faktisk syv. Ja, jeg rigtig seks point i de to, yeah. uh, to, mm. uh, to kampe, hvor de vinder 1-0 begge to. Og så den der 0-0 mod Skotland. For mig er det <coughs> helt klart uh, turneringsspiller til nu. Og, og jeg tror også, at, uh, ja, at han måske får titlen uh, efter morgenaftens morgen finale. Han får i hvert fald uh, bold DK koppen herinde fra, som, uh, som værende turneringsspiller, som er gået fra, fra jer to til ham. Så tillykke til Stirling herfra. Og lad os så gå i gang med optakten til selve finalen, som spilles søndag kl. 21 mellem England og Italien som vi altså kan kigge frem mod i den her første halvleje. England, det er det første land, vi lige skal tage hul på. De står endelig i en finale igen, og de kan bringe trofæet tilbage, skulle jeg til at sige, men det er det jo ikke. Det er For første gang kan England vinde det her EM-trofæ. Når de siger, it's coming home, så refererer de tilbage til det VM-trofæ, de vandt i de 66. Så det er faktisk første gang, de kan vinde det her. Hvad har jeres indtryk været af England indtil videre i den her slutrunde, Jamen, jeg, jeg var lidt inde på, at jeg synes, det har været lidt, øh, lidt blandet. Øh, jeg, det også være, jeg sammenligner lidt med deres VM, hvor jeg synes, at... måske havde de Nu har jeg den. Ja, ja. ja sorry. Øh, hvor de havde lidt den her, lidt Måske den, den rolle, som Danmark øh, har haft øh, til det her EM. Sådan angribende og inspirerende og røg i semifinalen. Og, øh, her har det været lidt mere bundsolidt med... Men øhm, ja, de har jo klukket nogen mål ind nærmest, og har været lidt mere enkelt i deres spillestil. Øh, og vinder over Kroatien, som er en stor sejr for dem, men 0-0 mod Skotland. Og så synes jeg så, at de har speedet lidt op her i, øh, i playoff, eller hvad man kalder det. Øh, man møder Ukraine jo. Møder Ukraine måske på en billig baggrund, men slår alligevel Tyskland ud øh, forholdsvis... Sikkert, synes jeg, mm. med en, en 2-0-sejr. Øh, ja, så, så, så de, de har ramt en, en god timing. Og, altså, landet er vel på den anden ende lige nu. Og, øh, ja, så, så, så, så det har været lidt blandet, men man har måske timet det meget godt til, at, til, til de her sidste kampe. Hvad siger du, Jan, til, til England? Fordi de er vel blevet mere kyniske. Altså, de er måske knap så sprudlende, mm. men... Et eller andet sted, så hænger det, så er det jo vel ligegyldigt. Altså, bare de kan vinde. Fuldstændig. Mm, og jeg har også skrevet sådan en lidt, lidt halvlunken indtryk. Nu har jeg ikke set 100% af alle Englands kampe, men, men altså, det er jo bare bundsuligt, som Rasmus siger, kun at lukke et mål ind og så på en dødbold, som var fantastisk sparket af går. Øh, igennem en hel turnering. Så er det jo også fortjent, at et eller andet sted, at man, man står i en final Men det er da ikke, det samme øh, indtryk, som man har af øh, italienerne, for, øh, som, for eksempel, som, som i visse kampe og øh, i store dele af de her kampe har, har præget kampene offensivt, og virkelig øh, spillet frem med banen, <coughs> skabt chancer og så videre øh, Det er sådan lidt andet indtryk. Jeg har englænderne øh, bundsolid, som Rasmus også helt øh, rigtig siger, bundsolid defensiv, og så øh, kræret med de her øh, offensive spillere, som, som kan afgøre kampene, af Sterling, Kane osv. Så, videre. Øh, så men jeg er, da, jeg er da overbevist om, at der bliver drukket nogle pines i dag og i morgen. <laughs> <laughs> og måske også spise lidt fish chips. <laughs> så, så de er, som Rasmus har helt rigtigt, også siger, de er jo helt oppe at køre og glæder sig helt vanvittigt meget til finalen i morgen. Og, og, og håber selvfølgelig mega meget på en sejr. Men hvordan er det med, når man kigger på... Vi snakker jo nogle af de andre hold, om det har været individualister, eller om det har været mere holdet, øh, der har afgjort kampen. og nu har I begge to lige fremhævet Stirling lige før, mm. og Jens sagde sågar, at hvis man fjernede størling så vil meget af deres offensive også ryge. Hvordan ser du det, Rasmus, med, er det mere en holdpræstation, der har virket, eller er det sådan i glimtvis Harry Kane, der lige har blomstret størling, der har gjort det? Hvordan ser du den øh, balance? Jeg, jeg, jeg synes jo, at... Selvom de har de her individualister, så synes jeg, at, at, at altså, der bliver også bidraget, altså, og de laver også et defensiv, og altså, det virker sådan tryg i deres organisation, men, men jeg er også meget inde i det, Jan siger med, at, at, at Stirling er meget af deres, deres sprudlende spil, hvis man kan sige, så har de ham her, ja han er vel blevet en darling, ham der hvad hedder en Graylies, øh, som, som er blevet lidt en joker darling, som, som også kan bidrage med nogle ting, så, så det er ikke fordi, de ikke har noget at, at skyde, skyde med udefra, øh, men, men Rashford, som ikke rigtig er kommet ind, men, men så det er meget, jeg tror, man kan bryde meget af, af Englands offensiv ved at, at tage størling ud, og så få, jamen, så er det der, at Kane, han går ned og, og, og spiller sådan en quarterback øh, ned i lommen, ikke? Øh, men, men jeg synes, at deres kollektiv, altså selvom de har de her individualister, som kan afgøre kampe, så, så, så har de et stærkt og Jeg tror også, de har en ro i at, at stå dybt nogle gange, selvom at de havde bolden meget mod Danmark. Så, så jeg synes jo, de har en elendig målmand i, i Pickford. Decideret øh, elendig. Ja, ja, jeg, jeg synes, en. han er... Jeg er også selv enig, så er godt, Det var da også tydeligt, at, at der blev lavet nogle uh, taktiske ændringer i Danmark-kampen, hvor de gik lidt højt på ham der, og så begynder han at save den ud over og kaste den ind i ryggen på på spiller, øh, og det altså, yeah. er <laughs> lidt utroligt, at <laughs> han har holdt fem clean sheet. Han har jo faktisk slået <laughs> Jamen, det har øh, men, Gordon Banks' for ja, ja, og det er jo helt vanvittigt. Når man om 20 år kigger tilbage i historiebøgerne, så, så står øh, John Pickford over Gordon Banks, uden at vi her i træstudiet nok kan huske Gordon Banks, <laughs> men vi har da hørt historier. Ja, og, og, og det... Æren, ja, han er jo sikkert en god målmand, det er måske også lidt hårdt, men, men jeg er ikke kæmpe fan af ham, og øh, for at de ikke skal komme ind til målmanden, så kræver det jo godt forsvar, og forsvaret det starter også oppefra, og der, altså, der er Kane en, en god anfører at have, fordi han, han går for os på mange punkter, ikke kun offensivt, han går også øh, forårs defensiv, øh, og, det, og det, det gør hele holdet forsvar, øh, men, men Ja, jeg er også enig med Jan i, at Stirling, han, er, han er en nøglespiller øh, i forhold til finalen her. Hvis vi kigger sådan lidt på, nu, for nu spurgte jeg jo lige før, om øh, engelske fans buede og Danmark og så mange andre nu her i Europa har jo vendt sig mod England. Fordi man mener både, at det er dårlig stil, og man mener også, at Sterling filmer og bla bla bla bla. Men hvordan har spillerne det nu? Fordi nu har de jo sådan set hele Europa imod sig øh, på en eller anden måde. Tror I overhovedet, at det tynger dem? Nej, jeg tror, de har England med, med sig. så og det er det vigtigste. Øh, ja, det er det. 100 og så er der bare fuld fokus på kampen. Men øh, som du siger, så er det, det der med at og under nationalhymne, det er mega dårlig stil og så respektløs. Altså, øh, ja, det, det kan man ikke sige nok gange, øh, og det er lige meget om det er engelske fans, danske fans, tyske fans. Der skal man altså bare holde kejen øh, lukket i, og, og så... Øh, hvad skal man sige, Lade, lad det modsatte hold og deres fans synge igennem. Så det er i hvert fald min personlige holdning til det. Men synes du, når vi kigger, hvis vi lige skulle dykke ned i, de kommer videre ved at slå Danmark på, på et straffespark, og lige inden vi gik på her, der diskuterede vi lige kort det her straffespark. Folk har jo sagt, om det er fortjent, England når til finalen. Synes du, det er, det er fortjent, de er kommet hertil? Jamen, det er jo ikke kun held, at de, de kommer til finalen på. Så ja, det er det jo. Altså, det er jo de, de bedste hold et eller andet sted, der, der, der står i finalen. Og man kan sige, at, at hvis man lige kigger lidt ned i kampen, så var vi altså presset helt i bund i, i store dele af kampen. Jeg mener, det er de sidste 20-25 minutter, at de i hvert fald lægger et heftigt tryk på, på os. Og, og selvfølgelig i den forlængende spilletid, der vidste vi, at, at vi ville komme under massivt tryk, også efter Mathias Jensen går ud, så vi kun spiller med 10. Jeg var faktisk lidt personligt overrasket over, at han ikke skiftede en Cornelius-vind ind noget før. Fordi at jeg synes tidligt, at man kunne se, at, at vi havde svært ved at holde bolden op foran. Du kunne gerne at, have Cornelius som... Ja, som fysiske, kunne holde, holde ja. på bolden og så få hele holdet øh, bragt frem på banen, så, så vi kunne få de her øh, øh, hvad skal man sige, øh, pusterum, hvor vi har bolden og puster lidt, i stedet for at skal, skal tage imod deres hook hele tiden med angreb, der var bølger ned mod os. Men øh, når det er så sagt, så er det selvfølgelig mega ærgerligt, at, at det strafspark bliver dømt der, og så vidste vi godt, at hvad klokken lidt var slået, fordi vi, vi havde ikke så meget offensiv skyde med desværre. Og, de, og vi så jo selv i 119. minut stølling, der, der har masser af kræfter af Carl Walker, som kommer i overlap. Altså, de, ja, de havde virkelig kræfter, de engelske spillere. Ja, de bliver selvfølgelig også båret frem af kampens udvikling og deres tilskuer osv. osv. og jeg vil sige, at deres baks, de, de ser virkelig også stærke ud. Altså, Walker og altså ikke at de kun er hurtige og så videre, men de har altså også noget power fysisk. Altså, øh, jeg tror, der er et par situationer, hvor, hvor Walker bare lige veb og væk. Øhm. Og så har du så dem, der ikke spiller, som er to Chelsea-bugs i Reece James, ja. uh, Ben Chilwell, ja, og så ja, har de også uh, Kieran Tribbiet fra mm. Atlético. Så de har jo altså vanvittig kvalitet, uh, ikke kun på i startelveren, men også på bænken, så... Uh, så det bliver en vanv vanvittig spændende finale, som, som jeg ser meget frem til. Og man glemmer i den snak, at måske en af verdens bedste baks, Trent Alexander-Arnold, han blev skadet inden slutrunden startede, så det er voldsom kvalitet, de har på, på ja, den front. Ja, det er vildt. Det er vildt. England de lukkede deres første mål ind i, i slutrunden, da der, Damsgaard der, der, der skruer på, på Frischbach i semifinalen. Det vil sige, at det er ikke engang i åbent spil, at de lukker et mål ind. Southgate, han er sådan lidt øh, varieret mellem en firebakkæde, øh, hvor han sådan set har kommet med en firebakkæde i alle kampene. Undtagen altså kampen mod, uh, mod Tyskland. Hvis vi skal kigge til kampen i morgen, der møder han jo en modstander, øh, som, ja, hvad er der forvent der? Altså, hvordan, uh, hvordan tror I, at uh, Gary Southgate han, han stiller information i morgen, uh, aften? Altså, jeg har skrevet en, ej, der er kommet så mange tal, men øh, en 4-2-3-1, ja. og som han måske, ja, den ligner vel meget øh, den, han, han havde mod Danmark. Du tror han kom. Hvad hvis du kigger på spillere, tror du så øh, hvordan tror du så at, at, han vil, at han vil stille med de 11? Altså hele bagkæden og de to centrale, dem tror jeg han holder fast ved. Kane vil også selvskred, størling. Øh, jeg synes Saka havde en, en, en god kamp. Det han er luft til, han var udfordrende i sit spil, så jeg tror også han, han vælger ham. Så har jeg enten så ruller Foden ind i stedet for Mount. Øh, NAVN spiller alligevel en, en del minutter. Øhm, så, så måske kunne Foden komme ind og... Foden har ikke spillet siden kamp uh, <coughs> 1. Det har han ikke. Altså, han har ikke startet inden? Nej. Øhm, så han kunne godt være en, en type, man kunne bringe i spil der. Øhm, ja, jeg, jeg tror ikke, de bruger Graylis endnu. Han, han bliver en joker. Øh, England darling der. Øhm, så, så jeg tror, at, at, at det kommer til at ligne meget øh, det hold... Danmark mødt, øh, ja mød i, i semifinalen. Hvordan tror du, Jan, øh, hvis du kigger på Rasmus startelver igennem, har du nogen øh, andre spillere? Nej, jeg har også skrevet stort set samme øh, opstilling som i semifinalen mod Danmark, øh, som Rasmus helt, nævner, helt korrekt siger. Så øh, Saka han gjort det rigtig godt og, og specielt på den plads er, er Italienerne måske lidt udfordret, lige med at Spinnertzold er, er skadet, så, så der kunne jeg absolut godt øh, se, at Saka han kan udfordre Emerson. Så øh, jeg har heller ikke de store ændringer. Infoten kunne jo selvfølgelig godt komme ind uh, i stedet for Mount, men, men jeg tror ikke, der bliver ændret ret meget også, fordi at de, gjorde det jo, de gjorde det jo set over hele kampen ganske fornuftigt, uh, og uh, never change a winning team. Uh, det engelske overtryk, som, som Southgate uh, måske godt uh, tyre lidt til i morgen, men uh, det bliver da spændende at se, om der er ændringer. Jeg tror ikke, han ændrer ret meget. Det er lidt vildt, at uh, en spiller som Rashford ikke engang... Uh Ja. er inde i folks overvej. Så han har ikke spillet særligt godt EM, men det er jo en verdensklasse spiller at kunne sætte ind og, og få hans uh, x-faktor. Hvis vi skal hoppe over på, uh, på Italien, så er det altså et italiensk mandskab, som kom sikkert videre fra gruppespillet, øhm, og vi har også vendt hele deres vej til, til semifinalen. Men hvad var det for et mandskab, vi så mod Spanien? Fordi, når jeg tænker tilbage på den kamp, så var det en uh, kamp, hvor de var i store problemer i store dele af kampen, faktisk. Hvordan, hvordan ser du det, han? Jamen, jeg ved ikke, om de har store problemer, men Spanien havde i hvert fald bolden rigtig, rigtig meget. Og øh, for mig var det lidt frustrerende at se, at, at de spiller så meget horisontalt og ikke så meget vertikalt mod mål. Øh, fordi at komme nu frem og angreb. ligesom da de kommer bagud, så kommer der altså lidt mere fart i spillet og lidt mere direkte. De har stadig bolden meget, men de kommer lidt mere frem af banen. Så det synes jeg faktisk, at, at det gav Spanierne en helt anden kvalitet i deres og Meget mere direkte, eller ikke meget mere direkte, men i hvert fald... Mere direkte, end da der stod 0-0. Øhm, det bliver da en vanvittigt spændende kamp, og i et mandskab, som som også har mega meget selvslid. Øhm, jeg var sikker på, at, at de vil køre den hjem, da, da de kommer foran. Måske lidt øh, en overraskende føring, faktisk, fordi der, der følte jeg egentlig, at, at Spanierne havde okay styr på kampen, øhm, men der ser man bare, at, at de har vanvittig kvalitet op foran Italien, og kan slå de her dødsens kontrast, som de gjorde igennem hele kampen, og, og det gik bare fremad på banen, når, når de fik bolden. 3-4 aflevering, så havde de en afslutning. Øhm, og man ja, øh, tænkte lidt over, at det, det kun var tid før de, de fik en ind, og, og fantastisk afslutning af, af Chiesa, som drejte den over i lang krog. Øhm, så, ja. hvordan, tror du, hvordan, hvordan tror I, de vil, altså, de vil gribe sådan en kamp an mod England på Wembley? Det er igen, ligesom i Søen med Danmark, det kommer til at være en udebane. Så det kommer til at være et engelsk hold, der nok bliver skubbet frem af deres, af deres hjemmepublikum, kan man sige. Hvordan tror I, italienerne vil gribe På den klassiske, lidt klisché måde, som man altid har sagt, at Italien spiller meget defensivt, mm. eller på det, man faktisk man ser i og følger med i italiensk fodbold, så lidt det her nye italienske måde, at man angriber kampene, som vi også har set under EM. Hvad tror du, også? Jeg tror, for at tage England, så tror jeg, de kommer blæsende lidt, ligesom de trykkede Danmark de første 15-20 minutter, plus den her Wembley, de har i ryggen, som du, som du nævner. Og jeg så også en lidt mere defensiv tilgang mod, mod Spanien øh, fra Italiens side. Så jeg tror, at, øh, at det er noget, som de mestrer. Men det lykkedes de bare ikke så godt med mod Italien, især ikke i første halvleg øh, Altså Spanien og Italien. Ja, ja, der var Italien, der trak ja. Italien sammen. men der var Spanierne bare ja. hurtigere. Jeg synes Spanien var, ja, de var. De, jeg synes der var, var var rigtig godt mod, mod Italien, og det, det gjorde at, at Italiens øh, omstillingsspil. Jeg, jeg synes ikke de var så skarpe som som vi har set øh, førhen i turnering. De har nogen hvor de rammer Spanien, men men ikke ikke så kolde, som, som de har været tidligere i turneringen. Så, så det blev et, et mere defensivt udtryk, og det tror jeg også, vi kommer til at se lidt i finalen. De vil stadigvæk angribe, når de kan, men, men de har det okay med at stå defensivt, og der blev arbejdet benhårdt i, i de forskellige kæder. Så jeg tror, vi kommer til at se Italien lidt mere afventende, men, men med deres giftige Kontringer hedder det, det. Kontra, kontra. Kontra spil. Kontraspil. <laughs> ja. Men de har, de, har jo, ja, de har jo et bedre kontringer, kan man sige, end, end det danske, så det skal ingen nok være lidt mere opmærksom på. Hvis vi skulle prøve at dykke ned i, i den startelver, som I tror Mancini han vil, han vil komme med, øhm, Jan, hvordan tror du, at øh, de 11 spillere, de ser ud for, for hans stab og ham? Jamen, hvis alle folk er klar, så tror jeg faktisk også, at det er samme opstilling som i semifinalen. Øh, ja. Jeg kunne ikke forestille mig, at der ville være så mange ændringer. Nu skal jeg selvfølgelig ikke sige, hvor, hvordan de er fysisk og psykisk osv., men man må gå ud fra, at de er øh, i hvert fald psykisk øh, klar til at glæde sig til, til finalen. Og, og fysisk tænker jeg også, at, at de selvfølgelig er trætte, men, men selvfølgelig klar til en finale. Det skal man da være. Øhm, du tænker ikke, at han, øh, han, ja, han prøver at rockere noget rundt? Øh... Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg, jeg tror, at han øh, måske også lidt, uitaliensk, uh, uh, hvad skal man sige, sat på egen uh, taktik, og, og hvad skal man sige, lad være med at kigge så meget på modstanderne, fordi at det har jo fungeret, den her 4-3-3 med de her spillere. Uh... Han, startede jo med, han har jo startet inde i, i mange af de andre kampe med Pirati uh, op foran, og det har været uh, Kæsa, der så er kommet ind. Keza Spiller. En god kamp sidst, score også, og der er det jo Berardi, der starter ude på bænken, og da der bliver skiftet, der er det jo ikke i stedet for at han kommer ind. Der er det i stedet for en af de andre. Ja. også skifter med Immobile, og jeg tror, det er en senior, han skifter med, øh, med Berardi. Du tror, han går med Kjeza igen? Ja, det tror jeg. Også fordi, at han øh, fik øh, lavet den her fantastiske scoring. Øh, det giver så meget selvtillid, og, og øh, det er svært at, at holde en spiller, der har gjort det godt igennem hele slutrunden, og en, der, der scorede et vildt vigtigt mål i semifinalen ud af en, en finale, mener jeg i hvert fald. Øhm, så jeg tror, at han øh, kører med samme opstilling som i semifinalen. Hvad siger du til her Rasmus? Jeg er meget enig. Jamen, ja. så, er der ikke, så er der ikke så meget øh, ved den, men vi kan da lige hoppe ned og lave. Jeg har bedt jer om at lave en kombineret startelver med de her to nationer. For lige at se, hvor I har... Øh, Hvem, hvor I har de bedste spillere henne, øh, hvis vi tager to giganter, som, øh, som England og Italien? Må jeg høre jeres, øh, jeres to målmænd? Lad os bare starte fra træneren først faktisk. Hvem har I på som, øh, som træner, Jan? Det har jeg Manzini. Ja. Altså, ja. Bare når man ser dem stå ude på sildelinje, så synes jeg, der er bare mere pondus i Mancini og respekt osv. Og så videre, så videre. Er det jakkesættet, der også lige vinder, og så assistentens <laughs> lille flipskæg? Ja, jeg ja, også især assistenten. <laughs> så, nej, jeg synes, jeg synes bare, der er noget respekt og noget pondus, som sagt, kropsprog osv. Så, så jeg skal ikke kunne sige, hvem der er dygtigst taktisk, fordi når man træner på det her niveau, så er man selvfølgelig en vanvittig dygtig træner. Men jeg synes, jeg går med Mancini, fordi at, ja, der er lidt mere pondus i ham. Mancini, hvad siger du til, til den? Jeg har Southgate. Ja. Øh, jeg ser ham lidt som sådan en uh, julmand-type. Ja. Uh, uh, det her VM med fuld fart på og inspirerende, og så er man blevet lidt klogere og har fået noget erfaring og, og blevet lidt mere solid uh, defensivt og har løftet sit bundniveau, synes jeg. Uh, så har han også nogle muligheder i holdet, hvor han kan, kan rotere lidt rundt på sin position, og så, så jeg... jeg ikke, uh, ja, jeg, jeg har Sauke som, som, som min træner. Lad os da så hoppe over til, uh, til de to målmænd. Uh, Jan, hvem ja. har du som, uh, som målmand? Er det Donnarumma, eller har du Pickford? Ja, nu, nu har vi jo lige, ja. lidt <laughs> inde omkring den engelske målmænd, og jeg tænkte også i semifinalen. Altså, ham der er han jo... Ja, jeg synes ikke, han... Han viste i hvert fald ikke uh, international klasse i, i semifinalen, så jeg har uh, Donnarumma 100%. Den er vel uh, stensikker. Det er den. Og oh, jeg synes... Han var lidt shaky. Han havde nogen udspark med fødder, fødderne øh, i semi, men, men, men jeg synes, han har haft nogle, nogle, nogle klasseredninger simpelthen. Og ja, så det er ikke engang måske så meget at pick for, at det er sådan set også bare fordi, at Donald Romer i sig selv bare er en øh, verdensklasse målmand. Han er dygtig. Det må han, jo, man. han er jo stadig ung. Ja, det det skal man det, også tænke på. Med det, glemmer med det glemmer man lidt. Ja. Altså, hvad er han? 2-23 Ja, men hvis det overhovedet kan gøre det, altså han kom jo frem i, uh, i Milan som, uh, ja. som, som, som 16-årig. Ja, han har spillet 200 kampe for dem, mener jeg. Han er 22 år, ja. uh, og det føles, som om han har spillet i evigheder. Han ligner så heller ikke en 22-årig, når man lige kigger på ja, ham. Altså, ikke. Der, der kunne man måske godt skyde ham ja, Så kan ham de jo spille de 40 år, ikke? Ja. Altså sådan nogle målmand der, det kan blive mange han, han, mange kan, kampe. Godt, ja, han kan godt slå uh, Buffon's rekord. Uh, altså ja. i hvert fald en... Uh, han startede jo meget stejlt, og så fladede det lidt mere ud, men, men nu må man bare sige, at han viser også sin kvaliteter til det her EM. Forsvaret, der går I med fire, går jeg ud fra. Mm -hmm. ja. ja. Hvem har I på som, som værende af de, de fire forspiller Jan? Jeg har to engelske baks, og det er kun fordi, at Spindert er skadet. Ellers havde jeg, ham, jeg haft ham ja. i venstre side, men og walkers, det er walker, ja. walker er sjov. Og så har jeg det italienske metaforsvar. Øh... Jamen, de samme tømmer, de kan ikke skille sig. <laughs> det kan de ikke. <laughs> og de er, jeg synes også, de er stærkere end de mm. italienske, eller end de engelske. Øhm, så, øhm, så Bonucci og Cellini. Så engelsk på baks, og italiensk på midterforsvarsen. Sandwich, hvad har du, Asmus? Jeg har, jeg havde også penazola, som jeg synes, det er delmavligt. Det er sgu for ham. Ja, øh, men, men jeg har også to engelske baks. Så har jeg Macquarie. I stedet for? Øh, Bonucci. Okay. Øh, Hvorfor? Hvis jeg lige skulle spørge dig på øh, den. den. Den er også svær, fordi de er et par til Linie og Bonucci. Men jeg synes bare, han er i bedst. Øh, har været en grundsten i det her. Altså, når man har lukket et mål ind på, en, på et frispark i en helt turnering, så må man også give noget kredit til... Øh, der er selvfølgelig to engelske backs på, men, men jeg synes, han er bedst. og... Selv på vores defensiv dødbold, altså Danmarks defensiv dødbold med Vestergaard og Simon Kær, som er nogle toffe hunde, så, så går han bare op og æder de der hjørnespark. Det, det, altså bare et hoved af granit. Altså, han, det, det. Han, jamen han, han udtager ham jo faktisk, selvom han er, han er skadet, og ja. lader, han spiller jo ikke første kamp, ja. og... Det fortæller vel alt om, hvor vigtig en spiller Maguire er, at han tager en spiller med, som er skadet, og så siger, hey, når, du er, når du er klar igen, så får du lov at spille. Ja. Øh, jeg har haft et lidt turbulent år med nogle forskellige sager, og øh, havde også en forfærdelig kamp på Wembley med, mod Danmark. Øh, men, men jeg synes, han har været solid og kan jo også godt med, med fuserne, ikke? Altså, han... Ja, det var efter VM sidste sommer, ja. hvor han uh, kom ja. ud i problemer ja. med det græske politi og fik også de røde kort mod Danmark i, i den periode, hvor han ikke uh, <laughs> ja. vidste, hvad der skete med hans, med hans eget liv. Ja. Så man er jo helt sikkert en, en, en, en god spiller. Hvis vi hopper op på midtbanen, hvor mange uh, midtbanespillere har du, Jan? Jeg har tre. Tre midtbanespillere, og må jeg høre dem? Det er sammen de italienske midtbanespillere fra uh, semifinalen. Jeg synes ikke, de engelske, engelske midtbandespillere har også gjort det godt, men jeg synes bare, at der er lidt mere power og, og, og offensivt i, i de italienske. Så Borelli, Chorginho og Verratti. Men er du, har du sammenlignet dem over for de to sekser, England har i Rice og Calvin Phillips, eller har du taget Mason Mount og, og de andre med? Nej, jeg har hvad skal man sige, sammenlignet dem i, til en 4-3-3-opstilling. Og, og, og her følger jeg bare, at, at de tre, jeg har valgt af, af hvad skal man sige, er har spillet bedre øh, end, end de tre engelske, så øh, været mere farlige og også øh, vigtige og defensivt med boldrøbning og så videre og så videre. Ikke der, man sagt, at de engelske spillere ikke har gjort det godt, men jeg har gået med den hele italienske midtbane, øh, også fordi at de har måske også hvad skal man sige, bidraget lidt mere offensivt med, med nogle øh, afslutninger og øh, chancegivende afleveringer og så videre og så videre. Og så videre. så øh, Barella, Sosinio og Verratti har jeg gået med. Hvad med dig, Rasmus? Kører du uh, fuld Italiano på den? Uh, yeah. Fordi du okay. kørte også med tre, uh, Jeg okay, har også tre. på tre. Yeah. Og det er jo lidt Mabel. det, der er svært for at lytte fordi at, ja. uh, England spiller jo med de her Two. to sexere ja. i Calvin Phillips, Dicken Rice, og så spiller de med tre, uh, som er lidt længere oppe, som ja. så har været Sterling, Mason Mount, ja. og så Saka, Sancho, osv. Sancho så videre. Um, så det, det er også lige, hvem du har ja. sammenlignet med der. Altså, yeah, og jeg har også uh, Barella og Jorginho. Sådan er det rigtigt. Ja, Jorginho, ja. Jeg ja. <laughs> øh, ja, og så, så har jeg... Han er Joker. Han, det er Grailis. Det Ja, du jeg, sagde Ikke fordi han... han har, så meget har han måske ikke spillet, men jeg synes bare, han har noget x faktor og noget lækkert hår. Og, ja, det er for øh, Men, men han, han har noget x faktor Jeg har brugt måske... altså Hvis nu skulle han have en Rice og, og en Philips så vil det blive en rimelig tør midtbanen mm. med, med, med de tre øh, eller med, med, med Sujinho og Barilla. Så, så jeg tænkte, der skulle lidt ekstra faktor i øh, Grealys. <laughs> øh, han er også en hel, uh, han, han kan noget exceptionelt, og en boldmagnet, og nogle gange lidt for meget, ikke? men han virker til, at han er ligeglad. <laughs> man skal prøve som, som lytter derude, så skal man prøve at trykke uh, Grealys, og så trykke uh, Mallorca op efterfølgende på Google så er der billeder fra Jack Grealish for en 7-8 år siden, der var i byen, eller han var været på ferie med, sin, med sine venner i Magaluf øh, <laughs> på Mallorca, hvor han, øh, hvor han ligger ude på gaden og sover. Han ligger simpelthen i ud på gaden og sover, og der spiller han altså fast, han vil der samtidig med. Øh, bare lige for at sige, at det er sådan en... Forhåbentlig en, en ferie. <laughs> ja, det, var en, <laughs> det var en ferie, oh, det var men stadigvæk bare. en engelsk lad, ah, der bare... Ah. Øh, og det er, sådan lidt, det er jo lidt det, han også bringer til sit spil, sådan lidt det der kække her. Ja. Præcis. Og han giver den gas, både ja, i byen og på banen. Ja, det der det var i hvert fald vildt uh, til lytter derude. Der kan I, man kan lige slå det op, så kan man se, at uh, Grease ligger og sover, og han har så taget et billede af ham med, med en telefon. Hvis vi hopper et, et lidt længere frem, så har jeg også uh, tre angribere. Og, uh, mm. Hvem har I at finde der, Jan? Uh, Sterling Kane og Insigne. Sterling Kane og din uh, ja. turneringsspiller. De to andre var der, de engelske, der er vel ikke. Der med, det mener jeg ikke, man kan komme udenom. De, uh, Kane kom lidt sent i gang, men han er kommet i gang og er bare en mega vigtig spiller for dem. Uh, Anfører går forrest, uh, og man ser, at han bliver han, når han ikke eller når han kommer lidt mere op i åren, så kan han i hvert fald godt komme lidt længere tilbage på banen, fordi at, at, at, så bliver han også, uh, eller der kan man i hvert fald sige, at han også uh, har nogle kvaliteter ned når han falder ned i banen og, og ja, bliver uh, spilfordeler. Så uh, Stølling og Kane, og så... Uh, en fra Italien. Hvad siger du, Rasmus? Er der noget at indvende der? Jeg går ud fra, at du har størling som den samme. Ja, Æm, Kane også. Kane også. Ja. Der er vel ikke så meget at sige. Også fordi, hvis man skulle sammenligne med italienernes, så er det Chiro, Immobile, og der er det vel ikke den samme kvalitet. Nej. Og hvem Nej. har du på den sidste? Jeg har præcis de samme. Også Lorenzo. Æ, Lorenzo, og altså, jeg sad sådan og tænkte på øh, de bedste mål, der er blevet scoret. Altså, det mål, han scorede. Er det i kvarten? Det Æh, ja, Ja. Altså, altså, nu har de haft et par stykker med de der rundskæve, som de har, altså, som Stirling måske kunne, kunne lære lidt af, ikke? Men, men der har været mange gode mål, men, men jeg, der, et af dem, jeg kom til at tænke på, det var hans mål mod, mod Belgien, som... Øh, som var det en af de, en af de bedre... Det, det, det synes jeg, han er en dejlig spiller, og... Det gør de alle sammen, men han deltager også defensivt, tager nogle løb ned, øh, så, så ham har jeg også på. Og vi må se, hvad der sker med hans kontrakt i Napoli. Han har jo kontraktudløbet næste sommer, og spørgsmålet er, om den her napolitaner, som han jo er, øh, skifter, fordi må sige, hans talent, det, er, det, er, det kunne man sagtens bruge i så mange andre store klubber derude. Spørgsmålet er, om hans kærlighed til klubben er større. Hvis vi bare lige skal køre et kort her om, om selve kampen, øh, England hjemmebane. Italien har haft måske et bedre run-up mod finalen, Jan. Hvem har du som favoritter? Åh, oh, den er svær. Hvem er favorit, øh, hedder det? Ja. Hvis jeg skal tage en, så, så vil jeg tage englænderne som meget svag favorit. Og det grundet hjemmebane? Ja, og fansene i ryggen. Øhm, set på spillet, så synes jeg, at Italien har, har leveret nogle bedre kampe. Øhm. Men er det så det der, tror, det, der gør, at du tror, at Italien så vinder kampen? Ja, præcis. Øhm, selvom alle englænder og, og det engelske hold selvfølgelig går efter sejren, så, så tror jeg, at øh, med Italien, især med de her livsens øh, kontraangreb, kommer til at straffe englænderne. Øhm, så, så jeg har Italien som vinder. Har du også England favorit italien sejr her? Ja, altså, jeg synes, den er meget øh, lige, øh, Men, og det kan også være, at jeg er farvet af, af den her semifinalgang mod Danmark, men jeg har også Italien. Øh, både, ligesom Jan siger, på baggrund af deres spil i turnering. Jeg synes det har været forfriskende og ikke øh, ved ikke, om det har været inspirerende, men, men det, det der har været det har været en fornøjelse at se. Jeg ved godt der var et udsving mod Østrig, men men, øh. men den kom de jo meget godt efter. Det var jo også havde de jo haft pause i forhold til den sidste gruppekamp som de havde mod Wales, hvor de ja. sparede otte spillere, og det var kun Donnarumma Bonucci og Giorginio, der spille på hmm. midtbanen. eller så, det, det kunne jo måske også have spillet den. Det kunne det, ja, og det havde så også op sidst. Øh, vi var herinde i forhold til det der med, hvordan skal man tage den her gratis kamp, som, som, som de et eller andet sted havde. Ikke? Øh, altså, der er måske også noget sjovt i det der med, it's coming home, not. <laughs> øh, at de kan lide lidt under det stadigvæk. Ikke? Ej, nu, det jeg tror, den bliver... Sindssygt spændende og meget lige... Og du har Italien. Jeg har også Italien som, som min favorit. Det er jeg glad for at høre. <laughs> og lad os så bare runde første halvleg af, og efter en lille pause, så er vi tilbage i anden halvleg, hvor vi kigger frem mod det danske hold.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 The Frame har 4K og er udstyret med Samsungs kraftfulde Du kan læse meget mere om The Frame på tv.samsung.dk. God fornøjelse. Her i januar så skal vi så lave en afrunding på den her slutrunde for det danske hold og kigge på nogle af de præstationer, vi har set og så også kigge lidt fremad for, hvordan øh, ja, fremtidsudsigterne er for, for det danske landshold. Hvis vi kigger på holdet, så var der kun tre spillere fra semifinalen, som var 32 år eller ældre. Og det betyder, at det her hold rent aldersmæssigt ikke er over the top, hvis man kan sige det på den måde. Jan, kan Julmann lægge mere på det her hold? Altså kan han bygge videre på det her hold i forhold til, man må trods alt sige, en semifinalplads? Det er over overal forventning. Og det er også svært at matche det til de kommende slutrunder. Ja, det er rigtigt. Men øh, det har da været en vanvittigt flot øh, EM-slutrunde. Også ja, udviklingen og så videre, hvad vi har været igennem fra, fra kamp og indtil nu. Så øh, kæmpe kadot til øh, ja, hele holdet og hele holdet omkring landshold. Jeg er da om, at øh, Jutman kan lægge øh, meget mere på, øh, hvad han har været træner for det her hold øh, godt et års tid. Så, så er jeg overbevist om, at der kommer meget mere øh, på det her hold. Kvalitetsmæssigt, taktiskmæssigt osv. Så, videre og så, videre. så øh, jeg glæder mig helt vildt men, men, til, øh, til næste års øh, VM-slutrunde, som vi forhåbentlig deltager i. Ja, og, der, og det er jo faktisk om, hvad er det, godt 16 måneder, øh, lidt over et halvt år, når vi skal til, forhåbentlig skal til Katar og spille, hvilket er et vinter. En vinterslutrunde, og det bliver helt mærkeligt. Men nu kan man som landshøjelig jo ikke købe spillere udefra, så hvis man skal sådan kigge rent, hvad, hvad han kan ligge på, hvad, hvad, kan, hvad kan så blive bedre på, på den front i forhold til, til det danske men Jeg synes måske godt, vi kan udvikle os lidt mere offensivt. Øh, en Damsgaard, der kommer ind og spiller i små rum, synes jeg godt, det, synes jeg, det var rigtig forfriskende. Øh, ikke dermed sagt, at de danske offensiv spiller ikke gjorde det godt, fordi de gjorde det fantastisk med, med Braithwaite og Joseph Poulsen og, og spillerne, der kom ind, Vind, Cornelius osv. Så videre, så videre. Øhm, men jeg synes godt, vi kan lægge på lidt offensivt, øhm, også med, med kvaliteten. Vi så jo også her imod englænderne, at, at der blev trykket ned. Og i de perioder, der, der er det virkelig vigtigt, at vi holder i bolden. Så, så, og det er dog bevidst om, at, at også er i julemands tanker, øhm, så... Øhm, og defensivt må man bare sige, at der har vi så mange taktiske våben med at gå fra ja, 3-4-3, 3-5-2 til 4-4-2 og hvad alle, alle de her konstellationer nu hedder. Og det ligger allerede i spillerne, så det er en fantastisk styrke, vi har der. Men der kan lægges på, og, og det skal der selvfølgelig også, så vi kan udvikle sig og ind, og endnu mere og blive forhåbentlig endnu bedre. Vi har jo mistet, ja, altså vi ved ikke, om vi har mistet, men jeg regner ikke med, at Eriksen skal spille mere for det danske landshold. Og nej, jeg er ikke læge eller noget som helst, men det var bare ud fra det, at, at, at vi så ske. Så det vil sige, at man har rent faktisk mistet den bedste spiller på banen for, for Danmark, og havde det også været for, for rigtig mange andre landshold. Det er vel ret svært lige pludselig skulle indstille sig på, at en spiller, man har haft, som fik by tror jeg, i 0-9 mod Østrig, da han fik debut, Altså det er, det er 10-11 år, som han har været inde omkring det her landshold. Især siden Harrejde to år, der har han været omdrejningspunktet, og en spiller, der har løftet sit niveau. Det er vel en helt ny hverdag, man skal til at etablere, fordi Jan siger, at man mangler noget offensivt. Men lige pludselig tager man også den bedste spiller ud. Hvordan, hvordan ser du den, Rasmus? Uh, øh, ja, altså jeg synes ikke kun, at han har løftet sit eget spil. Jeg synes også, han har været med til at løfte her landshold. Og det er også derfor, han har haft så stor en betydning efter alt det, der er sket. Ikke? Jeg er så også glad for, at Damsgaard går ind og leverer en turnering, som han gør. Og det giver jo noget tro på tingene stadigvæk. jeg synes, at er en ret dygtig træner. Og selv da jeg spillede i Ubro, så var han skulle på på besøg i Hobro, øh, og fortælle, kunne jeg forestille mig, om, om sine idéer og tanker. Og det var ikke, fordi jeg regnede med, at jeg skulle på landset overhovedet, men, men øh, han har en plan, og det virker til, at der ikke kun spillerne har en, en, en god forståelse og det, det virker som om, at hele organisationen øh, er indstillet på den, den plan. Og så at man har en... Historik med unge spillere, og øh, mange af dem her, de, de træder sgu og på en stor scene med det samme. Og den her erfaring, som de har fået under den her slutrunde, det, det er guld værd i den, i den anden ende. Øh, og jeg forventer også, der kommer udsving, fordi det gør der med unge spillere og... Øh, øh, jeg, jeg kan ikke finde ud af med Christian. Altså jeg, jeg håber bare, han har det godt, øh, om han er kommet til at spille det eller ikke. Men han har en ryggrad. Ligesom, og det, der er et fundament, øh, som strømmer gennem hele holdet med Smeichel og Kær og Pierre, Delaney og, og Christian. Øh, og, og den stamme, den, den skal man ikke glemme, fordi det giver frihed til de andre spillere øh, til at kunne blomstre. Så øh, altså jeg er fortrystningsfuld, og øh, ja, jeg, jeg synes, vi har en dygtig landstræner. Han skal nok få, få udviklet videre på det her hold. Jeg er helt enig i, hvad du siger med, med Eriksen. Altså, det er fløjtende ligegyldigt om, om, om, han nogensinde kommer tilbage til at spille fodbold. At han har det godt, det er det, er det vigtigste. Hvis vi kigger på, øh, på spillere fra U21-landsholdet, Jan, som kan, måske kan nå det inden næste VM... Der er selvfølgelig mange ting, der kan ske, og det her, det sker jo ude i klubberne, og det er jo også lidt det, Hjulmand er ikke er herre over, kan man sige. Han udtager jo også et hold på baggrund af, hvordan spillerne præsterer ude i deres respektive klubber. Men er der nogen på det her U21, som overhovedet kan spille sig op til at være klar til at komme med til næste slutrunde, om hvad er det, næsten 16 måneder? Jamen, som du helt rigtigt selv siger, så kræver det jo, at... at hvordan spiller de spillere, der har på holdet nu i deres klubber, og hvordan spiller de selv i deres nuværende klubber. Så, så det er jo selvfølgelig med form og spilletid osv. Ja, men altså, nu har jeg lige set lidt på øh, Danmarks U120-hold i kvartfinalen mod Tyskland, og der er der absolut noget offensiv øh, kvalitet. Andrejer, Brun Larsen, der rammer op foran, øh, som, øh, som godt kunne, kunne byde ind, og, og som alle tre, har været lidt med inde omkring. Så, så Brømby-fans vil sige Jesper Lindstrøm. Jesper Lindstrøm også, ja. Så han rører til Tyskland nu? Måske. Det er jo, hvis han rører til Tyskland nu, så vil det måske... Jamen det kan jo gå begge retninger med sådan en spiller i forhold til, får han spilletid nok ja. til at kunne komme på? Det bliver jo mega spændende. Så, så, så det er jo selvfølgelig igen det her med spilletid, hvordan er udviklingen osv. Og så videre. det er jo ikke kun for, for de her spillere på U21-landshold, men, men for også på de, for de eksisterende nuværende spillere. Det handler om at spille i klubben og gøre det godt. Og så skal der nok blive set til en side, hvis, hvis man gør det godt nok. Hvis vi kigger på, jeg har lige set, at Morten Brun, som for var helt fantastisk sammen med Andreas Kragl under slutrunden. Og lige så meget, og det er sådan en noter her, lige så meget som de her spillere har været med til at danne en helt fantastisk sommer for mig, i forhold til de minder, som de har givet ja, os alle sammen, så må jeg også bare sige lige en kæmpe gave til til Andreas krav og Morten Bruun og de andre kommentatorer, der har været især på DR, som for mig at se også har været lyden til det her EM. Ja, især Finlandskampen, den skal man huske på, at, ja. at de holdt den altså kørende i 3 kvarter en time, øh, og hvor, hvor Danmark var i granat jo, altså hvor det her forfaldigt var sket, og de holder, hvad skal man sige... Gryden i kog og, og, hvad skal man sige, snakker rigtig fornuftigt om, om både det ene og det andet så, så helt enig stor, stor ros til dem. Og kæmpe altså inspirationer og sådan høre dem formidle en kamp på, på den måde, de gør. Så stor tak til jer. Øhm, men Morten Brun har lige skrevet en her lørdag, hvor han skriver, at Danmark er en del af den øvre middelklasse i forhold til fodbold. Fordi han siger, at uff, i forhold til alle de her midterlandshold, der er, så er vi det bedste, men vi er stadigvæk ikke gode nok til at slå de allerbedste. Altså Danmark ender jo trods alt som en af de fire bedste nationer til det her EM. Men har han ikke ret i, at hvis vi så skal sammenligne os med England, som vi tabte til her, så kan det godt være, at vi taber på et, et straffespark. Men at sidde der og tænke, at vi skal slå England, eller at vi forventer at slå England, der er vi vel ikke endnu? Nej. Det, det synes jeg heller ikke Jeg synes vi har taget nogle store skridt I den retning Men øh, jeg synes heller ikke altså Frankrig ryger også ud Tyskland er heller ikke øh, altså, Nationer som vi forventer Skal være med Og der kommer nok en trodsreaktion til, til Et VM Og også nationer som du ser så over Danmark Ja måder. jeg synes også Belgien øh, altså, altså, Der er stadig nogle Spanien også altså, Der er stadig nogle, nogle større fodboldnationer, men jeg synes, vi har taget klart de, de rigtige skridt, og også det her med, at vi ser vores spillere spille store ligaer og store roller på deres hold. Øhm, det, det har tegnet til, at vi, tegninger til, at vi, vi, vi har et godt landshold, og, og jeg synes også, de har præsteret til en semifinale, men, men det er også en forventning, vi har opbygget gennem hele det her EM, og den her tro, og den her opbakning, der har været nu omkring det her landshold, det, det gør jo også, at man, man tror. Og når man står i en semifinal, så skal man selvfølgelig gå efter en finaleplads. Og, men jeg, der er lige... men det, det er vel også et niveau, som som, Jan, som det er svært overhovedet at komme over, fordi for at vinde, og det var derfor, at vi troede, at det måske skulle være i år. Altså, vi ser alle de store nationer over i den anden pulje, som, som røver ud. Belgien røver ud. Øh, du nævner selv frankrig Portugal, eller Norge, hele vejen. Mm -hmm. Holland, som måske også er en del af den her middelklasse, øh, som nu, hvis vi skulle tage Morten Bruns øh, ord her. Så det, det er vel også et resultat af, at alt ramte helt perfekt i år. Og for at vi skal kunne vinde en, en slutrunde, eller spille os i en semifinale og sige til en VM, så, så er det jo lige pludselig også det held her, der ja. skal med så hvordan ser du det fordi i forhold til, til landsholdsfodbold som jeg sagde lige før så er det også et resultat af hvordan det går i klubberne og hvis man kigger for eksempel på en spiller som Damsgaard som har spillet godt nu her så kræver det vel at han over det næste halvandet år et af os spiller godt det gør det jo så først sådan set alle andre hold og alle andre spillere men også at han hvis han finder en ny klub får spilletid. altså det, det er vel sådan nogle ting der i sidste ende fordi og det er et langt spørgsmål det her men England, jamen så har de bare Rashford, ja. som de kan se, den Sancho. Altså, de har så mange, hvor vi i Danmark måske har en mindre gruppe. Ja. De skal pikke. Lige præcis. Og man kan sige, at jeg synes faktisk, at vores er blevet bedre øh, her over de seneste år. Og, og, og det viser jo også bare, at, at, ja, at vi har gode spillere, som spiller. Øh, og det er altså stadig nogle store adresser, som mange af spillerne spiller på. Men det er da helt korrekt, det du siger. Det handler om at spille på klubholdene og føre den af der. Og så kommer man også ikke automatisk, men så er der i hvert fald stor chance for, at man bliver udtaget til landsold. Og om man hedder Vast, Delaney, Michael, det handler om at spille, fordi hvis man, ikke, hvis man sidder og får splinter i, i røven, så, ja, så bliver det svært at blive udtaget til et landshold. Så ja, spilletid det, på klubholdet det er det vigtigste, og selvfølgelig også, at man udvikler sig og gør det godt. Og ja, øhm, simpelthen. Øh, det handler om at, at gøre det, man. Øh, man er ansat til i, i klubberne at spille godt og, og, og gøre det så godt som muligt, og så, så, så er der ingen tvivl om, at, at hvis man spiller i udlandet på de her store adresser, så kommer landstrænerne jo selvfølgelig også på besøg og, og stor chance for, at man bliver udtaget. Hvis vi kigger på, hvem, og hvilke spillere, der har skuffet jer mest under den her EM-slutrunde, ja, så jo, det er det jo et rimelig åbent spørgsmål, Jan. Hvilke spillere har du så skrevet ned? Fordi at der har været lidt forskelligt. Altså en Jonas Vind, som vi måske forventede os rigtig meget af til at starte med, han har jo ikke fået særlig meget spilletid. Nej, jeg har faktisk ikke skrevet, at jeg, der er nogle spillere, der har skuffet mig. Fordi det er jo netop fordi, at de spillere, der har fået chancen, de har taget den. Og man kan sige, at Vind spiller i den her starter ind i den her finlandskamp, som udvikler sig, ja, som vi har været inde på. Jeg har da personligt også selv forventet mig mere spilletid end til Andreas Gård men, men der er ingen danske spillere, der har skuffet mig. Absolut ikke. De spillere, der er kommet ind, øh, reserverne, øh, eller udskiftningsspillerne, har også gjort det godt. Så det er simpelthen fordi, at øh, de danske, de danske startelver har, har gjort det så godt, øh, og leveret øh, nogle fantastiske præstationer, at, at der ikke har været nogen skuffelser. Dermed også det her med, at vi har mh, kunne ændre taktisk, øh, og sætte nogle andre taktiske, øh, eller spillere ind, der kunne noget andet taktisk, det har jo også været kæmpe våben. Og, og som sagt, de her spillere, der er kommet ind, de har jo de har også gjort det vanvittigt godt. Så øh, selvfølgelig så har der været præstationer, der har været bedre end andre, men, men jeg synes ikke, der har været nogen skuffelser. Slet ikke. Hvad siger du til den, Rasmus? Har du skrevet? Fordi nogle af dem, jeg har skrevet ned det var Andreas Skårhusen, som jeg måske havde forventet, men igen, så er det jo andre spillere, der har grebet chancen. Der er også andre spillere, Dolberg, der har, der har grebet Damskov, der kommer ind også og fyrer mm. den af. Så hvordan er der nogle spillere, du synes, der har, der har skuffet? Jamen, jeg, jeg tænkte også over det med Andreas Skårhusen, som jo egentlig synes, kommer ind i bæltenkampen præsterer godt. Øh, men, men man må også bare erkende, at, at, at folk har gjort det godt. Og, og det, jeg tror, de er skuffet selv. Øh, fordi, ellers så skal man ikke spille fodbold, fordi selvfølgelig vil man gerne spille så mange kampe. Øh, men, men, men jeg har på samme måde som Jan, så, så, så kan jeg ikke stå og pege nogen ud, som har som skuffet. Øh, det kunne være Rashford <laughs> for England. <laughs> ja. ikke? Altså, ja. Fordi han har... Men han er vel heller ikke... Jo, han kom ind, og så spillede han øh, Æh, altså lidt og yeah, så han ikke uh, spilletid. Nej, og har haft lidt indhold på ikke rigtig... Altså, altså det, det, der vil jeg kunne sige... Men det er også fordi din dine forventninger til en Rashford er meget højere, end de er, for eksempel, fordi... Mm. Jeg vil, da, jeg vil da gerne sige, hvis jeg nu skulle sige... Altså, jeg havde regnet med, at Vind vil, vil starte ind på toppen. Mm. Så for mig at se, ja, det er det en blanding af, at han ikke griber chancen, og så Damsgaard griber den. Øh, Selvfølgelig. Men det ligger måske, som du siger det, mere på, at det er en Damsgaard, der så har taget pladsen. Jamen, og jeg ved ikke, hvor gammel Vind er, men, men jeg tænker, det må også have påvirket ham, hele den her episode, hvor han står tæt på. Ung fyr. Øh, jeg ved ikke, om det har spillet ind. Det skal jeg ikke kunne sige, men, men, men det kan sagtens... Al altså det. Ja, det er jo jeg ved ikke Tors, selv, hvordan øh, jeg vil reagere. Øh, så, så, øh, så, så der er mange ting i det, øh, og, og på den måde synes jeg ikke, han har altså, det er hårdt at sige at han, han har skuffet. Men, men jeg tror, at han har skuffet selv, i forhold til, at man altid gerne vil spille fodboldkamp. Det er nok en meget god øh, formulering, du laver. Det, at der er ikke nogen, der har skuffet, men... Øh, men at han for eksempel er skuffet selv over, at han ikke har fået mere. Hvis vi så tager en positiv øh, brille mm. på og kigger på, hvem der har været, været bedst under EM, Jan. Hvem, øh, hvem har været den bedste dansker? Nu nævnte Rasmus jo tidligere øh, Højbjerg, som en af turneringsspillere. Så ham går sådan lidt ud fra igen. Jamen enig. Højbjerg var, har været fantastisk. Øh, og folk har også glemt Brøndens straffespark mod Finland, fordi at mm. der, tog han, der viste han også bare mandsmoderen og to øh, strafsparker og desværre brændte det, men siden da har han jo bare brændt den her EM rundt af. Øh, fantastisk motor. Øh, assist, mange assist, øh, 3-4 stykker, men jeg da. Og, øh, og samtidig med, at, at ham og Delaney bare har løbet på solen sort derinde, så, øh, så har han også disket op med nogle øh, ja, tekniske kvaliteter, afslutninger osv. osv. Øh, så, så for mig og ham er han i hvert fald en af mine. Øh, damskår, også gjort det fantastisk. male en kær, har gået forrest øh, og virkelig været en, en anfører øh, med stort af for, for de her, øh, nogle af de her unge gutter. AC har også gjort det fantastisk. Vestergaard synes jeg faktisk har steppet meget op. Vi snakkede lidt om, at han lavede de her, øh, den her ene fejl i, i de første puljekampe, men han har virkelig steppet op, og, og ja. også her efter, at, at englænderne får det her øh, og score på det her strafspark, der, der ser man også lige, øh, ja. der filmer kameraet inde på ham, og, og virkelig, hvor han opvildner øh, hold, holdkameraten. Så Altså, der er jo sindssygt mange spillere, der har gjort det godt, men, men hvis, jeg skal, hvis jeg skal, hvad skal man sige, pinpoint 3, så må det være øh, Højbjerg og, øh, og så Mæler og så Damsgaard. Er det de samme tre, Rasmus, som, som du har? Fordi der er rigtig mange, der har gjort det godt. <laughs> ja, det, det, det er det. Øhm, og Kjær også, som, som Jan er inde på. Men, ja, og jeg synes faktisk, det, det med, med Vestergaard, som er steppet op, som man måske ikke regnede regnet med, skulle have noget spilletid. Ja, det tror jeg ikke, har nødvendigvis Nej, øh, men øh, altså virkelig grebet chancen også, øh. så, og så spiller han fremragende. Han kommer i vejen for rigtig, rigtig meget mod, mod England. Øh, så ja, det er svært, når man føler, at det her kollektiv virkelig har løftet i flok, men, men, men, og de har været deres rolle, så det, det, det er meget det samme som... Ja, det er vel mange, mange år siden, at vi kan sige, eller hvor, hvor vi kan sidde her... Hvor, hvor det desværre er slut for Danmarks vedkommende at sige, at der ikke er nogen spillere, der er skuffet. Det er vel rigtig mange år mm. siden, så det er jo fantastisk, at, at det bare har, har spillet for det danske landshold, hvilket det også har. Ja, det er et eller andet sted helt vildt, men hvis vi så kigger ud for, uden for kritstegnene på, på Juleman, der har stået derude, så har han, jo, han, har, han har jo vist så mange sider af sig selv, fantastiske sider under den her slutrunde. Men hvis vi skal kigge udelukkende på hans trænerfærdigheder, hvordan synes du så... Øh, at han har været under det her EM, Jan? Jamen, en fantastisk foregangsmand for, øh, for spillertruppen, og, og ja, taget imod, øh, hvad skal man sige, øh, de hændelser, der er sket i kampen, og virkelig bearbejdet dem, og, og reageret hurtigt. Øh, de her taktiske indgreb, han har gjort, øh, det synes jeg har været genialt. Jeg havde måske forventet lidt en anden øh, udvikling på, på semifinalen her mod England, og jeg havde forventet, at han havde skiftet vind, eller Cornelius ind noget før, fordi at jeg synes, det var tydeligt, at, at, at man kunne se, at, at vi blev bombarderet af englænderne, og at vi, vi simpelthen ikke kunne holde bolden op foran. Men, øh, men set over hele slutrunden, så har han jo præsteret fantastisk, og ellers har, så, så havde vi heller ikke været i en simpefinale, så, så kæmpe ros til julmanden. Og så kommer der en VM-kvalifikation, Rasmus, til, til september, hvor øh, vi lige nu har ni point. Vi har efter tre kampe fire point ned til, til Skotland. Det ser jo meget godt ud. Det er jo sådan en gruppe, hvor vi skal til VM. Er det også sådan du ser det? Ja. Og tror du også vi kommer det? Det gør vi. Og jeg, jeg synes nu snakker vi tidlig om det her med, med hvad var det han kaldte morgenborden de her mellem. Ja han sagde den øvre ja. mellemklasse jeg, vi jeg synes, i den Nogle af de step vi har taget det er det her med at vi vi slår de her hold som vi skal slå og, og derfor så rører vi også til til VM det. Det håber vi og det. Det håber vi at krydser. Men, men jeg synes, det er, den, det er en af de udviklingsstep, vi har taget. Det er, det her med, at vi, vi slår de hold, at vi skal slå. Og øh, så skal vi tage de der små udviklingsskrib for at komme op i, I det øverste lag, de øverste lag hvis man kan komme derop. Ja. Det var en afslutning på anden halvleg, og dermed også en afrundelse af den her udsendelse. Tak til dig, Jan. Tak til dig, Rasmus, fordi I gjorde tak. Det over. Tak. Søndag aften efter EM-finalen, så er jeg tilbage igen her, hvor jeg får selskab igen af dig, Rasmus, hvor vi skal sidde her med Martin Vingård og lave en nedtagter og nørde og analysere England mod Italien. Så til jer lytter derude på gensyn, og så hører vi ved.